Ca o plantă fără gânduri. Autor Gabi Schuster Ființa mea descreierată stă fără gând în noapte, plantă ce își de frunzele. În marginea propastei de gheață, firea își hibernează moartea, fără revolte, fără paradisuri. În apoiul neinventat, se îngroașă mândru ca flacăra ce pârjolește toate nașterile din care venim. Beția neființei, jur în jur, mă ține în brațe ca o singură iubire, definitivă. Băzmuind, Autor, Gabi Schuster Vălul lunii dezvelește coapsa pădurii pe care stau încrustate zânele. Codrul, mai bătrân, își pavează scorburile de la început. Metodic, prințul caută mărul până la floare, recuperându-și în sfârșit liniștea pierdută. Resturile de pâine fac trilul în gușa plină. Drumul către casa părintească e de nerecunoscut. Pe câmpul de luptă, Homer adună săbiile rupte care numără morții. Inspirată, luna nu mai citește povești. Zânele bune au ajuns în stradă. Și cele rele iar nunțile sunt cu dar sau deloc. Lectura Mai Martin